Allah-u Teala ibadətli ayətimizi qəbul eləsin, inşallah. Allah-u Teala bizi namaz qulanlardan qərar versin, inşallah. Allah-u Teala gücünü təməmi ömünlərə mübarək tər qərar versin, inşallah. Allah-u Teala nəslimizi, ibadə nəslimizi İslam-ı qəqidədə sabit qədəm qərar versin, inşallah. İslamın düşünənlərin tezə-izə məhruna eləsin, inşallah. Təvamən, irtiması do eləyənlərin dualarını qəbul eləsin, inşallah. As-salam, üzə şəfaya, azil müəyyət eləsin. Üç yılda olan qardaşlara tüzdəyəcəm, versin, inşallah. Allah-u Teala, Məhəmməd al-Məhəmməd, fatırına bu yeni ildə, tezə ildə tamam müminləri dinlərində, əqidələrində müvəffəq müəyyət eləsin, inşallah. Amin. Ayax namaz arasında dedim dedilər eşitmədik. E, dedim, yaxşı qulaq asıb düz eşidərdiniz. Salamən mikrofonla danışdıram, eşitmirsiz. Ya belə mikrofonsuz danışanda necə eşidəcəsiz? Standart ömünlər gəlib like görüşəndə də bir-birinə güləyinə şapıldadırlar şillənin adamlar. Ürəyə də sinir dey görəsən nə partlatdılar orada. Ay, elənsiz inşallah Müaneqədir də, belə çox da lazımdır elə, şəhqılda da sonu elə, əldə görüşsün olar, sonra bir müaneqə çiyin-çiyinə qoymaqdır, belə də, o cürədir, görüşmək İslam da o cürədir. Elə deyirəz Rauv, İslam elə deyiblər, biz indi bir az məhəbbətimizi, İslamı ona görə bir az qatılaşdırmışıq, ayya ay, ay, gün, gün tutulacaq inşallah deyirlər bir yarım saata e, təqribən səhsün batmasın. 2-5-də qalmış deyirlər, gün tutulacaq. Bəli, biz də elə gördük ki, danışaq. İnşallah o vaxt da e, gündə tutulsun, geçsin, işinə dalı ecən, olsun. Biz də namazı, e, söhbəti qutaraq, ardı ecən Namazı qılaq, ondan da sonra inşallah tamam olsun. Onu da nəzərə alacaq, inşallah söhbəti elə danışacaq ki, namaz bir yerdə həmişə ki qədər olsun. Namazında hamız bilirsiniz. Məsələsini həmdə oxuyub, sonra yəni 5 yerə bölmək olar. Bir də hərəkətdə 5 həmd və sonra inəmək olar, oxumaq olar. Hər dəfəsindən də sonra rükiyə getmək lazımdır. Qonutub neçə yerdən müstəhəb edir, axırdan qabaq kürüklər, dənət olsun, elə kifayət eləyər. Alı surəni iki yerə bölməkdə, neçə yerə, beş yerə bölməkdə məraciyyələrin nəzərlərində fərqlər var. Bəzi məraciyyərimiz bismillahı elə bir ayədən hesab eləmir, bəzi məraciyyələrdən bir ayəni iki yerə bölmək e, caiz bilir. Amma siz marahat olunanda, biz inşallah etibar edin bizə, biz elə qılazı o namazı ki, tam elə yəni orada təqlidə görə məsələ əvvələn ki, iş namaz elə öz təqlidinə əməl eləsə, başqaları da ona iqtə eləsə kifayət edir. Amma biz elə ehtiyyatı əməl edəcəyik bir formada qılazı oxu inşallah elə tamam mərazi nəzəri ilə o surəni bölümək məsələsi yadır, yerinə düşsün də, yəni inşallah qismət olsa azıra. 7 cərahib. Ha hə, indi kim qılsay inşallah o Qadr surəsini 5 yerə bölərik ki, ta həm də o Qadr surəsində 5 yerə böləcək, 2 dəfə, ondan sonra da tamam olacaq. Bir o məsələni də ki, bilirsiniz də qarşıdan e, şəhadət görə gəlir xanım Zəhra salamullahın şahadəti, onunla əlaqədar da Bizim mədislərimiz olacaq ki, təmamın məraci o əyamın ehtiramı saxlamağa təəkid edirlər. İlə istərim bu əvvəlki dəvayətlə, istərim sonraki dəvayətlə. Biz də inşallah 22-si bazar günü Şam namazında burada əzadarığımız olacaq, mədislimiz olacaq, 23-də də olacaq inşallah. O 24-dünün qərarı inşallah 23-22-23 gecələrində verəcək, olsa inşallah elan edəcək. Buna görə inşallah aynı 22-si şan namazı, burada inşallah əzadlarım məclisimiz olacaq, qardaşlar ehsanat edibdə, ehsanat süfrəmiz olacaq. Böyle həmşək üçün də söhbət, roza, əzadlarım bu 2 ya 3 inşallah kismət olsa, təşrif gətirər, söz Allah qoysa. Allah da Allah, dünya və axirətimizi, xanım Zəhra, salamullah əleyhə, xatir, abad eləsin, inşallah. Amin. Bəhsimiz ki, e, keçən dəfələrdə insanın təklifi barəsindədir, insanın boynuna düşən vəzifələr barəsindədir. E, keçən dəfə axırıncı sözümüz ibarət oldu ki, dinin qarşısında bir insanın vəzifəsi, insanla və dinin bir-birinə olan, demək olar ki, e, o mütəqabil. E, al verirərə də, din insana verir, insan dinə nə verir. Üst-üstə sözümüz bu oldu ki, din çox böyük məhvuddur və din yarananda, din qurulanda Allah təala dini insanları tənzimləməkdən, insanları nizamlamaqdan ötürü, insan yaratmaqdan ötürü göndərir. Çünki bilirsiniz ki, insan niyyət e, belə bu cürə, bu formada doğulmaq, dünyaya gəlmək bu tam şəkildə insaniyyət deməyi dəyər. O bir varlıqdır, ətdir, qanıdır, sümüyüdür, dəridir, bu tərkibdən ibarətdir. Məsələn, bəzən adına bən adam deyirlər, ilə bəzən o nəticəsinə, nəticəsinin adın gəldiyi çiyn mərhələsinə deyirlər. Və biraz qalız olduğu bu sözü izah eləyim nə. Məsələn, biz deyirik ki, namaz nədir? Namaz Məsələn, zöhr namazı 4 rəkətdir, başlayır, azan-i qaməsi müstəhəbbidir, 1-ci rəkət, 2-ci rəkət, 3-cü rəkət, 4-cü rəkət, təşəhv salam nə? bu oldu nə, namaz. Bu, tamam olandan sonra buna deyirlər namaz. Amma biz məhcidə gələndə nə deyirik? Hara gedirik məhcidə nəyə? Namaz qılmağa. Elə döyür, amma hələ gərək qılla muhtarəm ona namaz deyilsin də, elə döyür. Biz o elədiyimiz işin tamamlanandan sonra ona nə deyirlərsə, onun adı bu başdan deyirik də. Yəni, dilçiliyə görə, ədəbiyyətə görə də bir problemi yoxdur. Ki, məsələn, mən deyirəm ki, namaz. Biz ki, bəzən, məsələn, ilə Allah-ı Quranda ya hədisdə ki, məsələn, o, bəni Adəm bildik, Adəmin öqladları yoxdur. İnsan deyiblər, O, insan, insanın elə belə bu adamın yetişmiş formasıdır, düzəlmiş formasıdır da. Hələ düzəlməmişdən qabağı nədir? Məsələn, elə belə birinin ələ övladı dünyaya gəlməyib, deyir, övladım dünyaya gələcə. Amma qədər dünyaya gəlsin, ondan sonra görünsün ki, bu adamdır, deysinlər, bunu nədir, övladı? Əvvəlcədən elə o kamil forması nədir? olmadım adını deyir onun. Ona görə də, məsələn, biz deyəndə insan, insan onun o, Nəticə alandan sonraki adıdır, əvvəlcədən deyirik, çatdı adı, nəticə alandan sonraki adı ki, hə, biz ona deyirik. Onda təbiidir, Allah qalan o insan sözün o cürə çox işlətməsi yadı da, e, nədir elə bil, məsələn, bir dənə uşağa deyirsən, ay ağıllı, ay ağıllı, o qədər ağıllı, ağıllı deyirsən, elə uşaq görsən, Belə uşağı da, amma əkə kişi kimi özünü axarır, ilə ağıllaşır. Necə, məsələn, birinə on nəfər desəsən, dəlilsən ilə başlayır dəlili eləməyə. Yerlə, psixologiyada var da, bir dəstə adam durur, məsələn, bir nəfər ilə keyif dəlil desə, o adam özün ilə nəyəlir, başlayır dəli kimi axarmağa. Allah qala, məsələn, yaduzda olsa bəhslərimizdə olun. Əqayət bəhsində varımızdır, ə, ədalət. Ədalət əslində üsuliyə qayıtdəndir. Biz onu gətirmişik, üsul-i dinlə hesab eləmişik, yazmışıq üsul-i dinin də bunu gətiririk ki, ədalət insanın istimai həyatında, insanın həyatında o qədər önəmli bir dənə Onu Allah talib, məsələn, ülema gətiriblər, çox bilənlər gətiriblər, üsul-i sırasına salıblar. İsolidincə daimi insanın gözünün qabağındadır beş parmağı kimi hər dəfə baxanda o ədaləti görsün orada və o da onun şüası deyənəsəm onun həyatında təsirini qoysun. Necə məsələn dəfələrlə bunu demişəm sizə. Orta məktəbdə uxuyanda çuval aparırdıqda da oyun üstdə oturuxanda adam özünə sığışdırmır çuval parmağı. Elə bilirəm çox bilirəm. O çuvalın ağzına burasına dərs cədvəlin yazıb yapışdırırdı ya o tağda məsələn elə bir E, daim o sabahki dərslər gözümüzün qabağında olsun. Ya Sumqan Asan kimi o dərs cədvəlini görək, nəyə? Hansı kitab götürməliyik, sabah hansı kitabı oxumalıq, hansı nazırlamalıq o gözümüzün qabağında olsun. Eyni onun kimi ədalət məsələsi də onun kimidir. Ki daim suuliddində olsun, insan onu görsün, həyatına tətbiq eləsin, onu, şuhası, onun şuası bunun olsun, həyatına düşsün. Eyni onun kimi. Allah-u Allah əvvəlcədən, ya hədislər, ya ənbiyanın dilində, əvvəlcədən insan, kamil insan bu formada gəlib, nədən ötürü bu sözlər işlənib ki, sənə demək, mənə demək istəyir ki, ba, biz insan görmək istəyirik. Səni yaratmaqda bizim əsr məqsədimiz sənin bu formundur. Qazana, məsələn, sən hər nəyi tök ora, ağzında ört, hətta duzunda, istəyotunda art, altın yandırmaq nadir o bir şey bişməz çorba. Elə də nə var o qalacaq. Amma onu ediyəndən sonra hələ istiliyi keçməyib, desən ki, mən inşallah qəşəy birdana məsəl bozbaş bişirirəm ya yemək bişirirəm, sənə də verəcəm yeyəcəsən. O nə alınacaq orada? Onun adını bu başdan qoyursan. Tərəfə də onu təqdim edirsən ki, bax bu şey bişirirəm. Allah Taala insana elə ilkin mərhələdə insan deməkdə qəsdli olucu desincə səndən bax belə bir şey hazırlayıram. Bunu hazırlayırım. Sən gələb belə bir şey olacaq. Bir gün, məsələn, nütfə formasında olursan, bir gün, nə bilim, ələqə formasında olursan, bir gün, müzğə formasında olursan, bir müddət, məsələn, qan yiyirsən, bir müddət, nə bilim, belə də bir darısqal dünyada gəşir. Ondan sonra gəlirsən, məsələn, də insan belə də İmam Sadıq ə.s. soruşurlar, Allah-ı Allah, uşağa niyə uşaq vaxtında ağıl verməyib? Məsələn, uşaq ki, düzdür, yeriyə bilmir, bunun fiziki qüsuru var da, elə döyür. Çünki uşaq, əl, onun əzələsi öyrənmək, baxı yeriməyə. Ondan sonra, məsələn, danışa bilmir, hələ gərək söz öyrənsin. Ağıl ki, bu şeylərlə döyür, ağıl Allahın vergisidir, onu Allah teala neynə bilər? Verə bilər, uşaq, elə məsələn, 5 günlüyündə, 10 günlüyündə, 1 aylığında ta başdasın neynəməyə? Məsələn, düşünməyə, dərk edəmək. İmam Sadıq a.s. deyir, onda həyat iflic olardı. Niyə? Bu uşaq ki, dərk eləsə idi mən, üzr istəyirəm, özümü mundarlıq, altımı batırıram, nə oldu, gəlib onu açırlar o vəziyyətdə. Bunu başa düşsə idi, uşaq dərk eləsə idi, ölərdi. Və bu uşaq üçün bir dənə zərbi olardı. Ta o insan neynə məhz, bir kamil formiyyət, bir üçün də uşaqlıqda, insan bir zərbə alanda onun ömrünün axırına qədər təsiri gedir. Baxmayaraq ki, hansı cəhət olsun. Hətta böyük cinayətkarlar belə tarixdə olub dünyada, onlara uşaq vaxtında çox zülüm olunub, onlar onu eləyib. Xüsusən də valideynləri tərəfindən çox, məsələn, əziyyətə, əzaba məruz qalmış uşaqlar gəlirlər böyük yəndə, böyük canilər olurlar. Nə o yazılır onun belində. Daim istəyir onun qisasını alsın. O xəcalət ki insanın belində yazılacaq. O məsələn özüm aciz görəcəyəm, başa düşür ki vay məndəəm, mən bu vəziyyətdə məsələn, özümü də təmizləyə bilmirəm, özümü də məsələn idarə edə Ona görə İmam Sadiq (ə.s.) deyir ki, Allah Taala ona o dərrakəni gəlir bir müddətdə verir ki, daha özünü idarə edə bilər. Elə Allah Taala da bu insana əvvəldən bu cür becərdir, amma O axırına ki, misələn, gəlir oradan, o vəziyyətlərdən də keçirdir, bələkdən, o yandan, bu yandan, filandan, vəsməkəndən, gətirir bir yerə çıxardır. Ondan sonra deyir, hə, misələn, 15 yaşın var, indi sən yavaş-yavaş insanlığa doğru hərəkət edə bilərsən, amma gəlir indi 70 yaşında, 80 yaşında, neçə yaşındaysa, bu bir mərhəli yetişir. Buna baxımayaraq, Allah təhlə əvvəldə ona nə deyib? Adın insan deyib, yəni o nəticənin ki, nə olacaq, hasil, məhsul onun bu başdan Allah-ı Allah adım qoyub başlayıb insanı təşviq eləməyə, həmin mərhəliyə çatmaqdan ötürüb. Mən bir baxırdım, orada bir zəmci var idi. Onun nəvəsi neçə illər idi e, vəkilliyi qutarmışdı. O elə dəqiqə başlı deyirdi ki, mənim oğlum tez deyəcəm, vəkil olacaq. Dəqiqə başlı deyirdi, mənim oğlum vəkil olacaq. Bu, oğul nəvəsi. Nəvəsi də Elə kimə bu bunu sözü deyirdi? Nəvəslə həmin adama qayıdıb yavaşdan deyirdi mən 10 ildir rəktor instuktormuşam. 10 ildir də vəkil işləyirəm. Sadəcə bu yaddaşını itirib, o elə bilər ki, hələ mən nədir? Hələ də oxuyuram. Bir günüsü gəldi, bu oğlan bir zənciyə görə, bir, elə bil ki, bir zənci ki tutulmuşdu, də, onda bir az qiymətləri var idi. İndi elə küsədə vururlar, polisə də heç medal verirlər ki, yaxşı olub zənci vurmuşsan. Hə? Eləmçi özlərdə hüquq bəşərdən danışırlar, ondan sonra deyirlər ki, biz gələk dünyada ədaləti bərpa eləyəcəyirik. Ədaləti bərpa eləyən eləmçi eləyir. Hə, bu xalanın nəvəsi gəlir, ne nə eləyir? Bir dənə zəncini müdafiə edir. Özə e, dəhşət dərəcədə müdafiə elərdə, məsələn, o adam ki, haqqısızıq eləmişdir, gedir, onun maşının yadında vırır, sındırır ki, sən niyə bel elədin, filan dəsmək elədin. evə gələndə Arvat da bu məlumatların hamısı Arvatda çatır, xəbərlərdə də bunları çəkib verirlər, böyük bir iş olur, evə gələndən sonra görür ki, e, nənəsi qonşularla danışır ki, derba nəvəm gəldi, o vəkildir, o vəkildir, deyir. O nəvə indi başa düşür ki, nənəm huşun itirməmişmiş, nənəm ki, deyirmiş ki, bu, həqiqətən tezləyəcəm vəkil olacaq, tezləyəcəm vəkil olacaq, məqsədi buymuş ki, mən doğrudan daha çan kamil bilənə vəkil olacaq, onu gözləyirmiş. Allah da, Allah insana deyəndə ki, insan, o insan əvvəlcədən deyir, o nənə nəvəsini təşviq edən kimi təşviq edir ki, sən nədir? İnsan olacaq. O, gəlir, bir mərhəliyət çatır, insan olur insan, Allah-ı Allah da ona xitab edir. Yə əyyətü həm nəfsin mutməinnə, ilci ila Rəbbi ki, raziyyətən mərziyyət. Onda deyir Allah-ı Allah, tala, ya mutməinnə nəfsin sahibi, ey mutməinnə nəfsin sahibi. Daxil ol Allahın dərgahına, raziyyətən mərziyyət. O, səndən razı, səndə ondan razı. Orada deyir, fədxul fi ibadə vədxul cənnə, daxil ol bəndələrimin sırasına. Görür, sotan deyir, fədxul fi ibadə odur da, daxil ol bəndələrimin cərcəsinə. Və Allah, mən indiyə qədər ki, nə idim? Öləndə deyir, ha, onu, o mərhəliyə yetişəndə deyir. Amma belə... İndi də deyir, əbdi, izasə ələ ki, əbdi, əni, fəinni qəribu, nücubu, dəvətə, dayıza, də anı bəndən məni səndən soruşan deyə, ya ibadə Allah, ondan sonra nə qədər Qur'an-ı kərimdə, ya eyyuhə-n-nas, o, budur, əbəqəl, ibadət bəndə, ibad kəlməsindir Allah-ı gör allah təala quran ı kərimdə, nə qədər işlədir və Peyğəmbərlərin dilində nə qədər Allahın bəndələri kəlməsi gəlib. Amma görürsüz insan bir mərhələyə gəlib çatandan sonra Allah Taala ona nə deyir? "Fətxul ilifi ibadə və fətxul cənnəti." İndicə mənim, elə belə mənə Allah deyir ki, indi adam oldun da. İndi adam oldun. İndi gəl mənim bəndələrimə sıra. Allah indiyə qədər harda idi? İndiyə qədər elə-belə də buralarda. Cəh gedirdin, cəh gəlirdin. Cəh gedirdin, cəh gəlirdin. O künolarda hətta görmüsünüz radarla izləyirlər. Bir şey nəsə də indi uçaqdır, gəmidir, nədir, cəhradara düşür, cəh çıxır, cəh göstərir radarda cəh belə. Ya buludda havada günəh çıxır, cəh batır, cəh çıxır. On fiziotopiklər də deyir, hava tutulub açılacaq. Beyaz bulud olacaq, beyazdan günəş çıxacaq, əmin olacaq. Eyni onun üçün malatəyə gəzişirdin də. İndiyə qədər gəzişirdin. Cəh gəlirdin, Bostana gedirdin, cəh çıxırdın. Cəh Ha hə, indi oldun ibadi mənim bəndən ki, özlə yayıhə nəfsin mutməyinlə. Bəs bunu istəyirdim əvvəldə ki, işarə elədim dedim, keçən dəfədə demişdik insanla dinin qarşılıqlı münasibəti qarşılıqlı demək insanın dinə verdiyi bəzi şeylər dinin insana verdiyi bəzi şeylər mümkündür bəziləri baxanda desinlər ki, əylə məsələn dini, biz biz də dinə bir şey vermişük biz də dinə bir şey vermişük insana bu cürə mümkündür, görüksün. Məsələn, insan haradan yaransın bu? Qınamaq da olmaz və insanı? Mümkündür bu. Buradan yaransın ki, məsələn, biz namaz qılmasa idiq, kim namaz qılacaqdır məsələn? Biz dindarlıq eləməsə idi, dindarlığı kim eləyəcəkdir? Yəni, insanlar dindar olmasa idi, din necə olacaqdır? Mümkündür, insan bu baxışdan baxsın, bu cəhətdən baxsın. Hə, bu, onu düşünsün. Amma biraz az insan gərək düşürsün, heç nə. Məsələn, də, fərz eləyək ki, belə fikirlə şeydə, məsələn, də, e, mən o yeməyi yeməsəydim, o yeməyə qalıb xarab olacaqdır. Burada bu, olar. Amma hətta o yemək qalıb xarab olsa da belə, mən o yeməyi yeməsəydim, nə olsaydı mənə olacaqdır, mən az qalacaqdır. O yeməyin xarab olmağı da o yeməyə neynəmir, bir şey eləmir hə? Bəlkə biraz nəzə məsələn də yaxşı misal bıraq elə dinin özündür, heç kim dindar olmasa, genə dini etsinə olan duyur. Amma heç kim nə qədər adam dindar deyilsə, ona çox şey olub. Məlumdur, yəni mən namaz qılmıramsa özümə ziyan edirəm. Elə mən namaz qılmıramsa dini etsinə edəmirəm. Ona görə həqiqi fikirəşəndə, həqiqi düşünəndə bəli, biz dindar olanda Allahın dini bizim simamızda yaşayır, başqalarına örnək olur, başqalarına təsir qoyur, başqaları ibrət götürür, başqaları hidayət olur, Allahın bəndə salih, bəndələri çoxalır, filan bəsməkər, bunların hamısı yerində. Amma dinə heç nə, dinə heç nə. din bir dənə çeşmədir, bir dənə buvaqdır. Ondan bir su içək, içməyək, heç fərq eləndəz o çeşməyə. Nəfər gedir bulağa. Nəfər gedir çeşməyə, onun çeşməsi. Ya bulaq iki cürdür. Axır gedir ya da dayanır, götürdüyün suyu gəlir. Görmüsüz də kənd yerlərində elə. Bulaq var, axır gedir, bulaq da var, götürdür, su gəlir, dolur yerinə. Götürmədin, elə qalıb elə. İki variantdadır. Biz onlardan istifadə edə biləmirik. Götürsək gəlir, dolacaq, götürməsə də qalıb Bu dəniz Biz onundan istifadə edək eləməyə fərq eləməz, inək biz sağaq, sağmıyaq, ona fərq eləməyək, sağdım təzədən südü yiyəcək, verəcək, sağmadığında südü qalıb, özünə də əziyyət verməyəcək, hansı misalı vırırsan var, ona görə bu kiçik misallarda düzdür, o dini ə, təcəssüm elətdirmək çətində, amma elə yek kəlmə budur ki, biz neynə söyledim? dinləyəni özümüzə xeyr edirik, və dinə heç bir ziyanı yoxdur, günəşdir, Çıxıb, şuhası düşüb, hamı ondan istifadə edir. Biri indi özün bir qutiyyə salsa, gizlətsə günəşdən özünə ziyan edir. Günəş ilə günəşdiyində nədə qalıb? Peyğəmbərdir, imamdır, bu cürə. Ona görə qaydaq sözümüzün əvvəlinə, bəs dindarlıqda, yəni din və cəmiyyət mövzusunda ancaq istifadə edən, qazanan, fayda aparan, mənfəət aparan insan özüdür. Dinin orada heç bir ziyan eləmə varyantı yoxdur və əvvəldə o birinci cümləmiz ki, ibarət idi bundan allah taala dini göndərib, özdə birinci insanı Peyğəmbər və din rəhbəri ünvanında göndərib, insanları düzəltməkdən ötəri. Əgər qərar olsaydı insanın dinə xeyri olsun, onda din daim naqiş gedərdi. Bax, onu necə? Elə deyil? Tutduğun. Sağ. Bələ, Allah birinci birinci insanı niyə peyğəmbər göndərdi? Bunu dəqiq bilirsiz də. Birinci insanı peyğəmbər ona görə göndərdi ki, elə bu sifətə bismillahdan vəhy alsın, özü əməl eləsin və törənənləri də nenəsin, hidayət eləsin. İndi Allah Taala məsələn 5-ci insanı və 10-cu insanı fərz eləyəy, nenəsəydi peyğəmbər göndərsəydi, ondan qabaqcılar heç bir hidayət ola bilməyəcədi və naqis qalacaqdı. Elə birinci insanı ona görə Peyğəmbər cümləri. Bu nəyələsin? Hidayət eləsin, məlum. İndi qərar bu olsa ki, insanla din qarşılıqlı elə bil fəaliyyət eləyib bir-birinə kömək eləyirlər. Hə? İnsan həddə təklif olana qədər, məsələn, dinin proqramının çoxunun üstündə icra olunur kimlərsidir. həddi təklif olandan da sonra özü, Başlayır dinin proqramına əməl edəm. Bu insan özü düzəlir bu cürə. Axı, bu insan özü hələ düzəlir. Ta bu qaydı dinə də nəhsə verənə qədər, o hala çatana qədər, o dərəcəyə yetişənə qədər, dinin axı neçə mərhələsi naqis gedirəcək. Bu külə onun neçə seriyasına baxa bilməliyimiz. Nə olacaq bu seriyalar? Heç nə. Və sonra daim dininə olacaq, naqis qalacaq. Əcə qərar olsa bizim də dinin ola xeyrimiz ola. Məsələn, fərz eləyək ki, biz ki, e, bulaqdan başladıq su içməyə, məsələn, su içməyə o bulaq orada hazır idi, var idi. Qərar olsaydı, biz bulağı düzəldək, ondan sonra başlayaq su içməyə. Əvvələn, o bulağı biz düzəldənə qədər hələ özümüz suzluqdan nəyini edəcəyik? Bir üstə ki, bizim əlimizdən qazılan bulağın suyun, yaranan suyun, Bizdə təsiri nə dərəcədə olacaq, o özü nədir? Bilirsiniz də, görürsünüz, insan əli ilə düzələn şeylərin hamısının hələ kötücündə Allah yaradan var, üçün insan onu bir-birinə qatır, görsən, nə qədər insanlar bugün xəstəlikdən ölürlər, dərmanlar mövcud olu olaq. Bağmayaraq ki, o dərmanların hamısı Allahın verdiyi materiallardan düzəlir. Ə? Amma üçün, insan qatır onu bir-birinə, insan qatdığına görə onu genə nöqsanı var, genə də insanı tam şəkildə nə eləmir, malicə eləmir. Ölənlərin hamısı xəstələrdən ölür də bilirsiniz. 99%-ı. Qocalıqdan etikim ölmür. Elm də subut edir bunu, qocalıqdan etikim ölmür. Belə təbiətən dəzlətin on, 1250 il yaşayıbdır, qoy biz də yaşayabıq 250 il. yaşaya bilmərik. Nədən? Bunların hamısı xəstəlikləndir. Və səcək, insan bu dərmanı düzəldirsə, nəyə görə, nədir? Bu xəstəlikləri malicə eləmir. Çünki, kamil deyirək insanın düzəltdiyi bir şey. Ona görə qərar olsa, lap, belə də axır kəlmə deyək, qərar olsa insan din düzəldən ola, o kamil din düzəldənməz və o dinin nöqsanların kamil şəkildə bərpa deyiləməz. Və səsək, nəticəmiz bu olur ki, Din də insana xidmət edir. İnsan dinə xidmət edir. İnsan özü özünə nə Özü özünə ancaq xidmət edir. Proqramı yazan insan üçün yazır. O proqramı yazan insanı o proqram üçün yazmır. O proqram insanı düzəltməkdən ötarıdır. İnsan o proqramın sadəcə icraçısıdır. Eyniylə xəstənin dərman qəbul elməyə kimidir. Bax, həzrət peyğəmbərdən də hədis var. Mən bu hədisidim. Ondan da sonra keçək söhbətimizin ardına derir, Ya eyyuhəlləzina amənu, ya eyyuhəlləzina amənu, ya eyyuhəlləzina, əntumulu, mərza və Allahı hüvvət təbib. Ay cəmat, ya ay müəminlər, siz xəstəsiniz, Allah da nə Siz xəstəsiniz, Allah da həkimdir. Həmişədə xəkim, xəstənin həkimi ehtiyacı var. Heç yerdə həkimin xəstəyə ehtiyacı yoxdur. İndi siz bizim cəmiyyətə, yəni insanların o maddi cəhəti ilə ölçməyəndə xəstəsiniz. Pulu verir, həkim pul verir, həkimə cazibə yox. Həkimdir, həkim olmayanlar acından ölür. Belə deyir. Allahın əşarətləri var. Nə həkimdir, nə doktordur, nə molladır, nə heçdir. Nə nəzir, nəzir yığır, nə ondan sonra vergi alır. Heç nə elə deyilir. Qəşəng-qəşəngdə dolanır. Bu boyda cüssəsi var, görsən, 2 dənə buğda olsa, nədir? Bir il keçirdir. Amma bədbəxt insandır. Görsə 20 ton buğda da yer, yenə bir ilə çatmır elə. Bəzi cəhətdən bizim işimiz asandır. Bəzi cəhətdən nədir? Çətindir. Də? O, iki, iki buğdaya bəs edir bir il, amma biz görürsən, iki ton da bəs edənir. İndi onunla bizim fərqimizi, niyə Allah onu belə eləyir, bizi belə eləyir, biz onu biraz az elə qaynatı çox ortalığa səbəblərin tapa bilərik. Mümkün olaraq, insan gələr, bir mərhəliyyət satar, onun o iki ton, ya 20 ton buğdası qarışqanı iki dənə buğdasından da insan üçün nə olar? Asan başa gələr. Sadəcə, insan özün eləyib, öz məsələləri çətinləşdirib. İmam Əli Ələyissalam da buyurur ki, mənləm yuhəzzəb nəfsəhü ləm yəntəfibir əqli. Də bu məsələnin demək olar ki, nöqtəsini qoyur ki, deyir, bax, bu dindir, dindarlıqdır, peyğəmbərdir, imamdır, bunların hamısı insan düzəlməyini, insanın düzəlməyini, yəni insan bişməkdən ötəridir. Nəticədə gəlsin olsun nə? İnsan, bundan ötürüdir. İnsan yaranmaq deyəndə o xaliqiyyətə gəlir. İnsanın düzəlməsi də, fəlsələr məsələ, insan saxtan, insanı düzəltmək ilə binat ikmək bunun kimi. Və ondan ötürü deyil. Əl-Əl-İslam da deyir ki, ona da di bu dini istilahda təhzib deyərlər. Təhzib, yəni paçlaşmaq, saflaşmaq. Hə? Əl-Əl-İslam da deyir ki, mənləm yuhəzzəb nəfsəhələm yəni çin öz nəfsini təhzib edə bilməyibsə, öz nəfsini paçılaşdırmayibsa, yəni bayaqki istilahlarla məndəsək gətirib özünü o həqiqi insaniyyət dərəcəsinə çatdırmayibsa, ləmiyəm təfəy birlər, əqlindən istifadə edə bilirdi. Əqlindən mənfəətdən miydi, bəhrələnmirdi. Bəs olsa bəzi vaxtlar deyirəm, insanın, dünyanın ən ağıllı insanları, ən dindar insanlarıdır. O Komünizm ideyasından, nəzəriyyəsindən fərqli olaraq ki, onlar deyirdi ki, ən e, cahil insanlar, insanlar dindarlığa cahillikdən gedir. Amma görür üzər, el-i salam nə deyir? Deyir, dindar olmayan ağlından düzgün istifadə edəməyil. Dindar olmayan bilir sardan çıxır bu sözün, deyir, nəfsin paçlaşdıran. Nəfs də ancaq dinlə paçlaşır. Kislatıya qoyasan insanı, ya gündə, məsələn, o 90-neçə faizli spirtlə yuvasan, Belə Allah, yuvasan, ondan sonra kontakt yuvasan, kontaktsız yuvasan. Nəyini yəzən? İnsanın məqsədi mənəvi mikrofon ölməkdir. O insan adı almaq mənəvi mikrofon ölməkindədir. O maddi mikrofda döyür. Allah-ı Allah İmam Sadiq ə.sələn deyir ki, əl-elmü indəlləh elman, elmul əbdan və elmul ədiyan. Allah yanındakı ən üksək elmlər iki dənə elmidir. Biri tibb elmidir, biri... Din elmidir. Tibb elmi ilə yara sağalır. Din elmi ilə ruh sağalır. Ki, malicəsi də çox çətindir. Həbdindən artıqdır. Baxın, Həzrəti İsa gəlirdi, ölünün başının üstündə dururdu, onu dirildirdi. Bu, çox yaxşı bir dənə eşiydi. Rahat bir dənə eşiydi. Əli olan -əl deyirdi, qulaq as deyib, asımırdı, çıxıb gedirdi. Hətta ölüdi belə cismani cəhətdən diriltmək çox-çox asanlı bir dənə insanın ruhun və mənəviyyatını diriltməkdən. O ölmüşdü, sənəsini də bağlamışdılar. Ərəd Qibliyə döndərmişdilər, Beytülmüqəddəsə döndərmişdilər, ondan sonra hara döndərmişdilər, bilmirəm. Həzrət İsa da gəlirdi, oturdu rahat onun üstündə, deyirdi, ay falan i̇bn falan. Allahın izindən dirildi. O da ailirdi, Allah da bilirsiniz, da Quranda ayamız var. O da ailirdi, durur da ya Yaysa, nə Həzrətunun oğlu Samı gəldi, çağırdı Həzrət İsa, qaldı Həzrəti Sam duranda saat saqqal ağaq bax. Həzrət İsa ondan soruşdu ki, ya Nəbiyyə Allah, sən öləndə cavam edən oğlan idi, saçun saqqalın qatqarı idi, bu torpağın altında sənə nə oldu? Deyir, ey Rəsulallah, mənə torpağın altında heç nə olmadı? Səmanü belə indiyə qədər saçsaqqalım da ağabdaq idi. Sən məni çağıranda elə bildim qiyamət baş verib, onun nidasıdır. Qiyamətin hövlündən qorxumsundan saçsaqqalım ağardı. Saçsaqqalım ağardı. Bak, o biri ölünü çağırdı, dirildi ayağa. Rahat bir problem yox idi. Amma Həzrət Əliyə biri gəlib "Sənə niyə belə deyirlər?" O qədər adamlığı yox idi. Göz deyib sözünə də qulaq asınırlar, elə gəlib eytirazı sənə niyə belə deyirlər, əli əvvəl, əli axır. Niyə belə deyirlər, qayda pıskı gedirdi, dünyada var da bir günlər eləm zorası var görürsüz gözünüzdən. Sözü atır, ondan sonra qulaq da asınır. Elə sən ki də, ə nə deyərdirsən Ömrə, sən, sən deyirsən mənə əvvələn, mən axıram, yana Allah'ım, nə deyərdirsən mənə? Görsən də axı, mənə demişəm Allah'a. Mən demişəm, əvvələm, axıram, mən demişəm Allah'am, mən əvvəl axır demişəm. Elə deyir, nəsimi rəhmətdir Allah düşmənlərlə lənət eləsin. Hə? Ənəl-həq deyir, elə deyir, demirdir ki, mən Allah'am. Ənəl-həq deyir, işimiz yoxdur, ya, nəsimi ilə. Hürufi olub, su sufi olub, nə olub, söhbətimiz orasından gelir. Hələ bilmək olmaz, kim nə olub, qiyamətdə hamısı rüzə açılacaq kimi kimlə məşqur edəcəklər? Kimin kimin quyruğuna bağlayacaqlar? Kimin kimin boynuna bağlayacaqlar? O dünyada əy boyun boyuna yeriyənlər var ha. Onlar elə boyunlarını deyəsə çaş boynumuzu kəsib atdılar. Mənim ondan bir boyuna bağlamaydılar. Ha? Nəsini nədir? Dürdü anel haqq. Ha, deyirdi mən Allah ha? Yatma. Anel haqq Allah deməyirdi. Yox. Mən haqqamda mübahisə eləyir səmindən, mən deyirəm təsbihat-ı ərbəni üç də qoxumaq lazımdır, sən deyirsən bir dəfə. Mən deyirəm ənəl-həqq, Allah oradan gəldi, çıxdı buraq, mən özüm mən haqqamda, amma deyirlər ki, nədir, bu kafirdə edam olunmalıdır, deyir, yəni mən Allaham, la insafın olsun, adam balasısan sən, inək balası döyürsən, bu da azan dilində danışır, sən də adam qulağı ilə qulaq asırsan, bu deyir, ənəl-həqq, Allah kəlməsini gətirir ki İllə Allahə salam deyəndə mən demədim ki mən Allaham. Harda demişəm? Və qulaq asılırdı, çıxıb gəldilər. Bəhsimiz o da elə bəhsimiz budur ki, sən o ölünü diriltmək asandır insanın mənəviyyatını yenəməkdən, düzəltməkdən. Həzrət də deyir ki, bax bu din, bu əqyida, bu məsələlər hamısı yenəməkdən ötəridir. İnsanı insan yaratmaqdan ötəridir. İnsan da gələr nəfsini təhsib etməsin. Kim də nəfsini təhsib eləməsə, nəfsini paşlandırmasa, yəni belə adam olmasa, insan olmasa, ləmiyan yəni peybilər, əqlindən heç nə istifadə eləməyib. Həssən əql ondan ötürür də. Baxın, gəlin biz az bir 2-3 dəqiqə səmimiyyətdən danışaq da. Əgər indiyə qədər qeyri-səmimiyyət olubsa. Allah insanı yaradıb, hə. Bu camil vücudu insan verib. Allah verib də insana. Biz dünyaya gələndən sonra Nə hansı çatışmamazlığımızı düzəltmişük? Hansısa. Uzaqbaşı biri deyir mənim burnum uzundur. Gedir kəsir, o da stol üstü dövrür. Ya ki, nə bilməndə idi, bə elə bilir ki, bu cürə yaxşıdır. Ən böyürəsəm Allah belə döyür. Əgə Allah bunu verərsə, deməli düz eləyir də. İnna Rabbəl-əsrəti müstəqim. Allah təala Quranda peyğamərlərə deyir ki, "İnna Rabbəl-əsrəti müstəqim." Mənim Allahım Təqiqətən düz yoldadır. Bunun çertiyocları, bunun rəsimləri, bunun ondan sonra incəsənəti, ədəbiyyatı hamısı düz yerindədir. İndi deməyəm də, bir gün qulağın o qədər dartıblar, uzadıblar da Allahlıq orada bir iş yox, deyəm. Amma belə Allah bilir də, bilirsiniz, biz elə bilir ki, məsələn, bu adam baxır, göçə yoxlandı, burnu bir az məsələn uzundur, ya qulağı bir az yeçədir. Ay, yox elədir Allah onun daxilına uyğun bırın qoyub. Həkimə də deyirsən, qəbul eləmir axı. Deyirəm, doktor, elə deyirək, baxın, hər motorun özünə görə qılapını var, çəkimi var, ondan sonra kompressoru var, nə bilim, e, evakuatoru var, nə bilim, sintizatoru var, hər şeyin özünə görə bir şey var. Elə deyir, sən bu bədən üçün, bu burun, bu qulaq lazım imiş, Allah bunu belə edir. Deyir, yox, elə deyir. Niyə? Hipokrat desəkdir, edə qəbul edəcəkdir, mən dediyim, amma oğluyam ona görə. Elə deyir, və və Sən indi bunu qulağın kəsirsən, bırnın kəsirsən, güya belə çıxır ki, nə işimiz yoxdur hələ. Qoy kəsirlər, indi onların da çörəyə ondan çıxırdı, ebi yoxdur. O qədər mənim kimi dəli var, gedir, 5-6 min pulu verir, nədir? Bunu Allah düzələmir, ya bunu düzəl. Heç ondan da sonra görürsən, e nə olur, e o? Bunun bırnının yekə vaxtında buna baxan yox idi, baraza vaxtında kimdə buna baxan? Elə dör. Baxın, nədən danışırdı bunu? Allah ta bunu bu türə yaradıb. Bu cürədə düz imiş. Bu cürədə düz imiş bu. Forması da elə belə imiş. İndi Allah-u Teala baxın, bizim heç nədən öksanımız yoxdur. Təmamən hər yerində, hər şey yerində. Bizim dırnaqlarımız uzanır, bizim saçımız uzanır. Biz, məsələn, saçımızı qırtdurduq, dırnaqlarımızı tuturuq. İndi təbabət bilmir ki, bu nədəndir. Təbabət bilmir ki, bu nədəndir, elə döyür. Bizat açığılar və ən azı biri bir elmiş, yazar, nahadı bir dənə bir mükafat alsın. Elə deyir. Onsuz qırğındı pulsuzla. Elə. Allah Taala niyə bizim saçımızı uzadır? Qaşımızı niyə saxlayır? Əgər qərardırsa saxlamaq elə idi. İkisi də saxlansın, qırxılmasın. Elə deyir. Yox qırxılmalıdırsa, qoy ikisi də qırxılsın da. Həç bunlarda illət var. Bunlarda səbəb var. Belə deyir. Bunu mən elə biləmemişəmə deyəsən çəşə avaram ollar bağlıma nə gəlir verir. Bunu Allah edib. Allah da həkimdir. Qadirdir, alimdir, ixtiyar sahibidir. Bunun bütün eləliklərinin hansı başdan ağa içməsi var? Bəs əgər saç uzanırsa, qaş dayanırsa, burada bir nə var? Hikmət var. Və ila maşallah. Nə qədər deyirsən, danışırsan, danış. Keçən dəfə dedi görə bizə bir nəfər danışdı. Dedi o, insanın qan qirini, bədəni qurt deyir. Birinci, həkimlər nə elir? Ketez onu elə eləyir ki, qurtlamasın. Birinci, qurtları öldürür. Amma deyir, birinci, o orada yaranmağı, orada gəlir çürümənin qarışsın almağından ötəridir. Ki, orada hüzeyrələr ölür, hüzeyrələr ölür, başlayır çürümə verməyə. Qurt da birinci, orada əmələ gəlir, ölür, hüzeyrələri öldürür, yeyir ki, tezə o diri hüzeyrələr onun mikrofi ilə ölməsindir. Də indi biz, məsələn, elə-eləmürə nə işimiz var? Hətta var da bəzi rivayətlərdə. Həzrəti Əyyubun bədəni Həzrəti Peyğəmbər ində qurdu bastı. Kim onu malicə elədi? Heç kim? Heç kim? Elə, hətçim, hətçim, elə qurtlar. Hətta var rivayətdə ki, Həzrəti Əyyub yerə düşmüş qurtları götürüb, qoyurmuş bədəninə. Bəs nəticə nəymiş? O istəyirmiş, o qurdu onun bədənində nəyəsin? Elə o mikropları... Yesin, öldürsün. Əl qərəz. Allah bizə verdici ki, bu vücudda hamısı kamildir. Bəs bizə ki, Allah ağıl verib, bu vücudu ıslah eləməkdən ötürü döyür. Bu bir. Qaldı. Nəyə? Ruziyə. Ye. İnsan yeməlidir. Orada da o qədər ağıl lazım, döyür. Niyə? Allah ruzusuna zamin durub da insan, elə döyür. Və Allahın yaraddığı 18 min aləmin içərsində bir dənə ağıllısı insandır, qalan heç bir mağlı yoxdur, bizdən də çox yerlər. Bizdən də çox yerlər. Qurdundan tutdu, quşundan tutdu, qanadçısından, qarnı ilə, sürünən, ağığı ilə yerlər, nə bilin, belə də baxın nə qədər Allah Taala'nın məxluulu var. Birinin qabaq ayağı uzundu zürafə deyirlər adına, birinin dal ayağı, qabaq ayağı qısadı kenguru deyirlər, biri nə bilin balasının dalında gəzdirir, biri balasının torbasında gəzdirir, biri baxında hey, dənizdə suyun altında yaşayan, göyün üstündə yaşayan, hamısını Allah ruzusunu verir. Və əsə, ağıl ruzu üçün də, deyir. Həzəri Peyğəmbər də deyir ki, Allah-ı Allah -tə çox ağılsız adamlara nə verir, ruzu verir, orada bir ibrət var. Ya Resulallah, orada nə ibrət var? Deyir ki, ağıllılar elə fikirləşməsinlər ki, biz ağlımızla bu çörəyə qazanmışıq. Bizimlər ki, dəliyə çörəy verən elə bizə də o verir. Özümüz qazanmamışıq. Burada da önəmlidir. Əl -qərəz. Bir də nə qədər danıştıq bu mövzunu axşama qədər, axır bu nətizəyə gəlib çatacaq ki, ağıl ancaq insanın insan kimi formalaşmasından, təzkiyə, mümin olmasından, təqbalı olmasından ötürü verilib insana. İsteydim, abını deyəm, o 5 dəqiqə səmimiyyətlə. Hə? Əli ə.sələm -əl da deyir, mən ləniyə nəfsə, ləniyəm təbii, bil əl. O adam ki, nəfsini təzkiyə eləmiyib, o adam ağılından eləmiyib, faydalanmayıb, ağlından aparmayıb, ağlından istifadə eləməyib. Bəs bu hədisdə baxanda ona dəlalət edilir ki, insanın əqliyi ancaq onun dinindən ötürü ona lazımdır. Qalan işlərinin hamısı, baxın, elm də, dinin körcəsində yaxşı olur. Ələl-əsələm deyir, münafiq adama elm öyrətmək, dəliyə silah vermək kimi demək, vermək kimidir. Ondan sonra nə qədər məsələlər var hamısı? İnsanlar büyünəri dünyada sinələrinə döyürlər ki, məsələn, bizim elimiz var, savadımız var. Amma baxın ələl-əssalamın o kəlamına, əcək insaniyyətləri olmasa, atomu kim yarattı? Memunlar gəlib atom yaratmadı Atomu yaradanlar, ey bundan qabaq yaradanlar, hamam yandırırdılar ondan qusur eləyirdilər, dəstəmaz alırlar, belə bilə şeydir. Amma bunlar gəldilər, nənədilər? Çünki imanları olmadı, təqvaları olmadı, gəldilər, silah yarattılar ondan. Dünyanı məhv elədirlər onunla. Bildiyiniz, kötü günlə gedirdə söhbət. Amma onu elə şeyx bəhai istifadə elədiyi kimi o formada istifadə eləsə idi, görür insanlar günləri necə rifahda yaşayardılar. Və nə qədər sapıntılar var, hamısı dinsizliyidən çıxdı ortalığa. Məlumdur. Mən kerro nə tələyh nəfsi, hani tələyh şəhvətə yenə alələ salam buyurur ki, kim özünə qiymət versə, şəhvətini tapdalayır. Kim özünə qiymət versə, şəhvətini tapdalayır. Onlar ki, şəhvətin nökəridlər, onlar ki, şəhvətin sözünə qulaq asırlar, Onlar ki, həvalarının, həvəslərinin əmrindədirlər. Əslində, onlar nəyəmirlər? Özlərinə qiymət vermirlər. Mən kərumət əleyhi nəfsu, hanət əleyhi şəhəbatu. Kimin canı, özü, şəxsiyyəti özünə qiymətdə olsa, nəyələr? Şəhvətin taqda deyir. Ki, Qul innəlxasirinəlləzinə xəsru ənfusəhum və əhliyim yoməl qiyama. Ki, Quran-ı Kərimdə də deyir ki, Deyinəm e, surə Zümer surəsi aya 15-ci ən böyük ziyançılar olardılar ki, xəsru ənfusahum və əhlihim ya məqiyama qiyamətin günündə özlərinə və əhli ayallarına nəy ediblər ziyan vermiş kimi gələcəklər çıxacaqlar. Qiyamətin günündə bilirsiniz də ziyançılar kim olacaq? Dindar olmayanlar. Hətta dindarların içərisində də nə dərəcədə dindar olmaqda onlar müqayisə ilə bilinəcək. Amma tam şəkildə inən insana ləfi Xizr illəzinin əmən və İnsan tam şəkildə ziyançardır. Ancaq iman gətirə salih əməldir. Allah Taala da Quranda buyurur ki, o adamlar ki özlərini və ailələrini qiyamət məhşərinə ziyançar ünvanında çıxardacaqlar ən böyük ziyankar olardı. Belə deyir ki, allah Taala adamı bu boyda qulağı verə, bütünü neçə, Amerikadan da zəng eləyəndə səsin eşidirsən, burada da danışanlar namısın. Bir belə göz verib, İmam Sadıq ə.s.m. o materialist soruşdu ki, Allah-u Teala deyirsən, qadirdir, yer kürləsini yumurtaya yerləşdirə bilər, dedi, ondan balacasına da yerləşdirər. Deyir, nədir sən gözün? Bu boyda gözün var, baxırsan, 10.000 km yer görürsən. Nə istəyirsən, Allahın qüdrətini alınır. Baxın, Allah bu boyda göz verib adama, bu, bu qədər mənzərə namusunu görür. Somaliyyotu ondan sürür, gəmini ondan sürür, maşını ondan sürür, özünü ondan idarə edir. Hər nəyə bu boyda göz deyir, bu boyda qulaqdır. Ona görə da quran Kərimdə deyir ki, elə bilirsiniz ki, elə mən bekar qalmışdım məsələndə elə, nə deyim, ağartdım ortasını, qaraladım, yapışdırdım sənin malını oldu gözdür. İnə səma və ləbsərə və fəoda kullu ləlayka Göz, qulaq, qəlb qiyamətin günündə hansından elə nə nə soruşacaq? Elə havai bir şey məsələn insan elə nədir? Bax, insan bilənə şey çətin tapanda gəlirdir bahaldır özü də çətin də tapdır. Bilmiyormu? Deyəsən, soğan tapılmayacaq, ehtiyyat da olur, bir dənə, bir dənə. Nədir? İki nəfərdən soruşub, iki dükəndən soruşub olmayıb. Adam gələk, məsələn, gözün də, qulağın da belə fərz eləyə də, məsələn, necə çörəyə qazanmır, onları da o cürə qazansı idi, ondan sonra gözünün qulağının qədrin bilərdir. Elə dünyaya gələndə gözlü qulaqlı gəlib, Sonradan tapbayıb, ona görə elə bilir ki, havaidir. Yox, qiyamətin günündə hamısından, gözdən də, qulaqdan da, qəlbdən də soruşacaqlar. Mən bir neçə dəfə demişəm bunu, bir alim yattı, yuxusunda gördü, ölmüşəm, məhşərdir. Özü yazır, öz həyatında. Deyir, mən yuxumda gördüm ki, məhşərdir. Allah-ı Allah dedi ki, mən rəhmətimlə bunu aparım bir işdə. mənə qəribə gəldi, abalam. Mən sən Allah 15 demirsə, mən 7-dən başlamışam. Orucu tutmağa, namaz qılmağa, nə bilim nəyə, nəyə, nəyə, nəyə, Mən necə yəni Dedim, Allah-ı Allah, mən ilə həştə dildi mən elə şumlayıram da sağa-sola. Mənə bir, şimdi, bir hesab kitab. Deyir, dedi ki, onun əməlləri ilə, bizim ona verdiyimizlə, onun elədiqinin hesabı onu. O, bizə bir şey verməyib ha. Əl-əl-i dedi ki, biz cəhənnəm, axirət, qibəyişdi olmasa da biz bir şey itirməmişik. Atamıza hörmət eləmişik Ondan sonra konuşumuza hürmet edemişik bu zire. Adam kimi yaşamış o. bir şey vermiyor ama herhalde biz demişiz o da kılıb, eleyip. Görürüz biz ona ne vermişiz. Mələkçilər deyir hesabladı, geldi, fərbərdiyyara. Bu həştadirli ibadətində yani, sol gözünün haqqını ödeyib. İndi o kişiyen necə ter gelibsi orada yukudan alimcanı muhtarif. <gülüyor> necə həştadirli ne, biz bir göz. İndi bir həştə dilli bir ibadət insanın tək sol gözünün haqqını ödəyəcək. Bu gözü burada elə hara gəldi istifadə eləmək olar. Və bu gözü Allah elə belə bıraxacaq qiyamətdə heç bir hesab kitabı olmayacaq. Yəni, əsla belədir, olacaq. İnnə səmə vəlbəsərə vəlfuadə qundun laikə qanə ənuhu məsula. Həzrəti Lut ki, bir dənə və ayəni oxuyayım, tamam eləyirəm. Həzrətullah da deyir ki, Rəbbi nədcini və əhli bimma yəməlunu fə nədcəyinə hu və əhlə əcməyin. O əhl bəhsində ki, özü və əhli, ki, özü də önəmlidir. Çünki bundan qabaq ki, ayədə oxuduq ki, Qiyamətdə ən böyük ziyankarlar odur ki, özüm və əhli əyalım ziyana salıb. Həzrət-i da o fəsaddan çıxmaq istəyəndə deyir ki, Allah özümü və əhlimi neynəginə, müzad vericilə bunları elədikləri işlərdən, özü ətməyin hamısını bir nəfər də qalmasın. Yəni yadımsız olsa keçən mənbərlərdə də deyir ki, peyğəmbər dedi məni Hud surəsi qozaltdı. Hud surəsi niyə qozaltdı? Çünki orada tək peyğəmbərin özü idi, özü dəyirdi mövzu. Əhli-ayalı, yanında olan möminlər də onun içərisində idi ki, vəstəğim kəmamə mirtə möhkəmdi. Yəni necə ki sənə həmr olunub, amma ətrafındakılarla. Bu yandan da Allah Taala demişdi ki, ətrafındakılar içərisində münafıqları da var. Peyğəmdarı o da. Tövbə surəsi 101-ci ayı olmalıdır. Və min mən xovləkum münafiqud. Bəzilər tövbə surəsinin 100-ci ayəsini dəlil tur ki, peyxəmbərin yanında, yox, yox, yox, belə deyirdi. Amma niyə? Peyxəmbərin yanında və min mən xovləkum münafiqud. Onu dalı cənayədir ki, ya sənin yanınaçılardan münafiq də var. Ona görə peyxəmbər dedi, şəyəbətin olxudur. Hud surəsi məhə qozaldı. Niyə? Peyğəmbərin yanında olan Həzrəti Əli və onun kimi Salman əvazları miqdadı. Problemi yox idi ki, onlar elə sabit qədəm idi. Peyğəmbəri qozaldan o münafiq idi ki, Allah deyib, bunları da saxlayın, deyəcək, bunları saxlada. Münafiq idə, haradan saxlayacaq. Münafiq saxlanırsa şey olsaydı, Allah-ı -Allah özü deməzdi. Deməzdi ki, inəl münafiqinə inəl münafiqinə ləqqazib od. Həqiqətən münafiqlər Məlum, Allah Muhammed al Muhammed Fatimə bizi vəzifəyə şərəfinizə naçına qərar versin Allah. İbadət fayətlərimizi qəbul eləsin, təmaq müşkürlərimizi həll eləsin, inşaə Allah. Xəstələrimizə şəfah azrinin ayət eləsin, mühəmməd alı mühəmməd xatirinə iltiması qəbul eləsin, inşaə Allah. Ya abu mühəmməd və Allah, dünya və aqqətdə Peyğəmbər və həlqeydinin ziyarətindən və şifayətindən bir nəsib eləməsin, inşaə Allah-u Teala itiması doyulayənlər, xüsusi müşkiləri olanlar, xəssəsi olanlar, tezləcəni Muhamməd al Muhamməd xatırına dərdlərlə mənaciləsin inşallah. Allah Allah dienin düşmənlərini tezliklə məhv məbud eləsin. Sirrəhmlənlərin yanları bizə müsannət eləməsi. Allah təala dil və dinə kömək olanları yerin göy bəlasından həfsələsin. Rəhimimiz zamanının, qəlbin azanının bizdən razı və xoşnu eləsin. Biz o zaman həqiqi dostlarından, köməkçilərindən qərar versin. Allah razı etsin.